Голодранець, знай своє місце, і не вийожуйся, кухвайка, твоя стеля. Заведеш собі пару котлет із зелених, нарубаєш капусти, тоді гуляй. Два дончики, і да молоді, і обидва бронети. Душманова кухвайка залишилася у далекому совітському минулому, коли він, душман, був ніхто, ніщо, і звати його було. Ніяк. А зараз він став у повні бізнесмен і вбирався по-бізнесменському. «Послухай, Міша, у твоїй столовій по жизні нужду не справиш, заламаєт. А я з неї конфітку зроблю за місяць. Прикинь, да? Вона стоїть на трасі в гайку». Я екскременти поубираю що твоїх робочих. Прикид кабаковний куплений уже з Польщі їде. Цвітуйочки, білі столи, фонтан, блін з золотими рибками, пальма у верейці, мангал для ішаків з дьолками. А в натурі, між, не прикалуйся, у мене ніц німа часу. А куди я робітників подіну? Що мені за це у райкомі? Чи пак в адміністрації скажуть? Ні понял. Твоїм рабочим не пофігу, де испражняться. Переведи їх на поселок. Флах йому руки і барабан на шию. І ще слухай сюди. Скоро у Терешка зрайдеш адміністрації ювілей. Я вам такой Макдональдс видам, полный атас. Тобі за це адміністрація пам'ятник поставить. На коні з шаблею і в шляпі з піром. Перо мені, душманчику, гепо вставлять, як я без інтересу для села тебе сюди пущу. Ти що, по радіо чув, що без інтересу? Так хто голос Америки, мабуть, говорив? А вони все брешуть. Диви сюди. Душман? Неквапом поліз у темно зелений під крокодила дипломат, запорпався в ньому, нарешті знайшов Ручку. Посередині у прозорому балончику плавала дівочка з гіпертрофованими персами, ледь прикритими бікіні. Душман повернув ручку догори перомкулькою, а з феї бікіні змило. Інтересна така штучка. Отак, раз-два ти диви. Душман спостерігав за сільською головою. Міша розпустив ще нижче краватку, ковтнув слину, борлак здвигнувся вгору вниз. Раз-два, голодівка одяглася. Це душман написав нею на папірці цифру, присунув ближче до голови сільради. Той байдуже подивився, відсунув назад душманові. Душман поміркував. Виправив щось на папірці. Чингачук мочки підтягнув до себе його папери, помилувався написаним, раз-два, дівка роздяглася, намірився поставити резолюцію. Треба вписати, як називатиметься твій ресторан. Вписуй розслабон, або державною мовою розслабон. Душман по жизні закони поважає. Ти що, дах зірвало? Біля контори в центрі села, під моїми вікнами розслабон? Я думав, ти серйозна людина. Душманом ти був, душманом і зостався. Назвав би, як усі, по-простому. Алькор, Альдебаран, Галадін. Чи по імені, якщо воно в тебе взагалі є. А то по імені? Добре. Давай напишемо роз слабон. Пояснюю, така назва може зацікавити іностранних інвесторів. Уявляєш? Роз. Слабон. Спільне підприємство общественного питання села Тихіводи Україна, Ізраїль. Почесний голова правління без права підпису Михаїл Чингачук. Я тобі за ідею, крім обіцяного, випишу преміальні. Штуку в гривнях з першого прибутку. Желіпало ти, душмане? Про штуку збрехав, легко погодився душман. А півштуки?